Baixamos a música para recibir a outra persoa importante, importante, polo, para menos, un enólogo, que ademais é dono do, do Furancho o Tarrastal, que se atopa nada menos que en Redondela. En un camiño medianamente difícil, pero interesantísimo, puesto que o Furancho do Tarrastal ten unha calificación para aquelas persoas que, que o conhecen bastante elevada. Ademais, eh, Xurxo a Moedo, que é o seu dono pois vamos a saudálo e falar con el un momentinho. Boa tarde, Xurxo Boa tarde, como andamos? Moitísimas gracias por atender a nosa chamada eh, felicitacións por este traballo que estás a, a dar a coñecer que, ademais, eh, no Furancho podese disfrutar mm, non somente es dese de viño de sobra digamos, entre, entre comillas senón tamén de mm, unhas tapas especiais que vosotros dades o, o cariño persoal e familiar, non? Sí, correcto, entre mi aná y mi pareja, eh, ahí está toda familia, intentamos darles una pequeña vuelta dentro de la normativa que, que tenemos, eh, creo que queda algo muy, muy curioso, damos ya vueltas empanadas con empanadas dulces, Ajá. damos ya vueltas con... Aquí en Galicia normalmente, como todo mundo sabe, máis o menos é a orelha feira desconhecida, sí. a, a orelha tradicional, com pimentón e aceite. Sí. Nos, nos jogamos un pouco tamén con a orelha fritida, Ajá. que é un reclamo moito presente xente, con aceite, limón, que lhe gusta moito. Eh, incluso o raso, o lomo acerdo, eh, o lomo porco... Eh, a séntelo gusta moito porque nos servimos frío, moi finiño, con aceite e pimentón, é algo algo chulo que estamos a facer aí. E ademais ti, como enólogo, eres un especialista do viño porque en realidade no, eh, no. porque, <risas> no, dixérome que o viño voso é eh, un viño que, que, que ti eh, pois pues, especializáchete en du, dos ou tres eh, eh, clases de viño moi moi moi, bueno, moi valoradas polas persoas que che que se aí, non? Si, sí, vamos a ver, eu fai 8, nove anos eh, a miña familia sempre hubo tradición de viñateiros, de había incluso furancho, porque furancho é esa sí figura de aquí hai eh, coñecimento de fai 300, 400 anos que hai furanchos aquí pola zona. Mm. Entón, eh nós temos constancia de que unha tía da, da meu pai xa fai 60, 70 anos tiña tiña furancho. Mm. E eh, aquí sempre tivemos eso, viñas e tal. Eh, a mí, fai oito ou anos, me, me animaron a, a meterme neste mundillo, provei, gustoume, fixen as prácticas en Portugal, con un eh, enólogo aquí de da zona, fixemos muita amizade, e eh, até eh, ben pouco, eh, en 2022, había foi unha collenta moi chula para nós, me mm -hmm. eh, animaron a facer viños así de barrica distintos, porque eu a míña min intención era facer viños tintos un pouco distintos fora do, do tradicional eh, eh, creo que conseguimos eh, están tendo bastante boa acolhida na polo coa xente que prova, que é Di, fundamental. Dixérome que ademais eh, son tres clases de viño que ofreces, plurivariitais, o albariño, un viño fresco de grano, pequeño, de grano pequeno, de grano pequeno, de eh, grano pequeno e o tinto suave ya mestura que, que ademais esa mestura é eh, persoal, non? Sí, sí. E a parte agora estamos a ofrecer moi ben o... un viño rosado que estamos a facer mm. eh, que a xente gusta de moito porque é moi fresco, moi agradable e moi... Incluso porque non só so, o furancho como xera o aire libre todo mm. eh, non podemos abrir os días de chuvias ou de todo nos ardindo a casa claro. Entón a xente busca moito cousas frescas co calorciño mm. bus... e eh, vais a moi fácil Entón o blanco e o rosado están a funcionar moi, moi ben, moi bueno, estamos contentos A parte de iso, um, oh, bueno, hai que dicir a todos os ointes onde se atapa, eu dixen que era en Redondela, pero que é <risa> o camiño de Terrastal, número 33, pero eh, escoito que unha cousa, cando abrides eh, cando pechades, eh, polas tardes me parece, non? Si, sí, só abrimos pola polas tardes, abrimos mañá o primeiro día de inauguración deste de ano porque amigo ah, Si, sí, claro, só podemos abrir como máximo tres meses sí. finalizando o máximo eh, o 31 de julio mm. e eh, nos como o aire libre todo intentamos máis suño, suño, última semana, ten última semana de maio, e abrimos mañá, é o primeiro día. Entón, de momento, abrimos, abriremos dende, o benres a domingo, e logo mediados de suño ampliaremos máis, máis días, só pola tarde, de sete media a doce. De sete media a doce. Pero eso sí. vai acompañado de algúnas veces de, de música, porque eu teño entendido que hasta toca aí <risas> un gaiteiro, non sei que, non? Sí, cando... Obo dos furanchos que máis familiar, de que cando alguien se quiere con una guitarra, toca guitarra se empieza a aplaudir, a cantar una gaita, eh, eso es bonito la esencia de la galera uh -huh. es bonito en siempre Eh, o Franchus é o, o, o chamativo por ese tipo de historias. Eh, bueno, que, que que é decir, familiar en todo o seu conxunto é unha cousa extraordinaria. Xurxo, o que teño que recoñecer dixo un, un, un, un amigo, un tal Xoán que, que, que a vosa afición polo viño é importante, pero que hai que lle otorgar un grande favor ao teu os pai Gonzalo, ya ya maravilloso cociñeira Luci son meus pais, quem diga que son meus pais non, eh, non checa a ningún lado é que é verdade, non meu caso meus pais eran os que me votaron a man sempre, me siguen votando eh, sempre eternamente agradecidos é que non podo renegar a familia eu non puedo Pois <risos> <risos> <risos> pues es por eso eu queria fazer referencia a, a, a Gonzalo Yaluchi que, que, bueno, pois pues, eu un Un, un, un habano espe especial para ti mesmo, non? Pero que, que tamén ti podes te sentir gabado por o feito de que a participación eh, no, no teu furanxo sempre é bastante abondosa, non? Sí, sí, sí, afortunadamente sí, parte que gusta moita xente eh, eu creo que noventa e pico por cento da xente marcha moi contenta, hmm. é o fundamental eh, intenta sempre ter un sorriso na cara, que ao final é o que creo que debes de dar hmm. e eh, sobre todo confiar no produto que ti vendes claro. se a ti non te gusta o teu producto non vas a defenderlo se a mi me gusta c o que fago é sí, o sí. que me decía a miña avó dices, se si tú non jabas as galinhas vas vender poucos, poucos ovos díxame <risas> <de acordo. risas> Dic, se si tú non, si non dis que teas as mellores galinhas os ovos non te van comprar claro que sí <risas> bueno, pues, alegreme moitísimo por certo, eh, que saibas que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos por lo tanto, ois, ca, o, o, cando é Eh, Esteredes, seguro que Teredes unha exitazo enorme. Por certo, que, que me parece a mín que algunha cousa novidade eh, extraordinaria Teredes con respecto ao ano pasado. Seguro que sorpresa para todos os que asistan, ¿verdad? Algo sempre intentamos innovar dentro da limitación que temos da normativa. Que claro. Intentamos darlle unha volta. Eu, a mía cabeza, a veces, mi amoza, esberra-me de que non, non para, non para que... <risos> Sí. No, porque ano pasado de, falávame precisamente xa Ampanada de millo con xovines é unha, unha cousa especial O chourizo fritido tamén Bueno, a verdad que eh, mm, mm, pasar eh, por, por un furancho E en especial o vos, según me contaron Pois pues, é eh, unha experiencia que m, paga a pena publicar eh, Decirle a todos os ointes que poden achegarse aí Porque ademais mm, mm, vosotros... O que vos falta solamente é publicar un libro, para poder dicir, facemos este e aquelo, non? Falou ben, sí, sí. No, é eh, eh, a verdad que estamos moi contentos co coa acollida da xente. É bonito, é bonito. Eu estou mil, mil agradecido. Non pensaba, cando iniciamos este proxecto, de, de ter tan boa acollida. Nunca. Bueno, pero que tendes visitas de todos os sitios, de hasta de Portugal chegan aí, o sea, que non é exactamente... de... Eh, de Cataluña. Exactamente, eh, si me dixo, me dixo. De Cataluña, Cataluña. e sí. sí, sí. de, de... Eh, de Madrid. Os, os, Digo, perdón, os madrileños <ríe> tamén aparecen por aí, non? Sí, sí, Cataluña, Madrid, Sevilla... O seu envido sí. moita xente, está, está funcionando moi ben. Hai que dicirle que todos os que vayan o, no, no coche ou auto tendes un sitio de aparcamento bastante amplo, eh? Si, sí, si, sí, si, sí, temos aparcamento preto da casa, senón a tres minutos hai un aparcamento público bastante amplio tamén. Os que teñan, te, te, te, teñan máquina de fotos poden disfrutar, ya, ou senón se con o propio móvil, unhas impresionantes vistas desde esa zona, porque está no al tiño, non? Sí, mírase a de, de, de, de, de Vigo, a Ponte de Arrande, e a, e a noitecer aquí, cando hai moi bo tempo, aquí é unha maravilla. A xente non, non se quere levantar porque está moi agradable. O, cas, que... o caso do, do, do, do sol aí, por las iras ao final, non unha cousa fantástica, lógicamente, sí. Sí, pois, sí. Pois nada, que mm, co do viño, hasta en barrica te estás traballando, ou non? Sí, sí, son os viños que sacamos este ano embotellados, os de barrica, Eh, son así unhas variedades que o millor por alá non son tan conhecidas son, son Caíño, Carabuñeira ah, algo de Mencía eh, están tendo moita acollida moi boa acollida Sobre todo aquí intentamos vendelo Moito na cercanía mm. eh, Producto de aquí en Algunas tendas aquí de cercanía E eh, eh, moi contento O sou Sousón é eh, un traballo Ese é eh, eh, delicado tamén O, o que te iba a decir eh, sí. eh, Sodes capaces de, de, de, de recibir Solicitudes eh, a, a, de nivel, a inter, de, Por internet Que vos pidan alguna, alguna caixa de, de viño Si, sí, se pode falar Iso sempre, si sí. ¿Temos vale. en las redes y todo eso, sí, se puede, todo eso se de probarlo, siempre hay. Vale. <risa> vale. Hombre, claro, hay que decir a todos los nuestros 200 sí, sí. seguidores que también pueden ponerse en contacto contigo para poder mercar algún tipo alguna, mm, botellín, botellín, botellín, por, botellín, por supuesto, ya, lógico, ¿no? claro, <risa> bueno, eh eh ¿tes algún como acabas de decir que tú a cabeza no para? ¿Tes algún proyecto así en mente para que nuestros seguidores sepan de, de Sí, a mí la intención es abrir bodega. Ah. Sí, o, o as cousas de palacio van despacio, dicía. Ah, no? sí, sí, sí, pero, si, sí. sí, a mi dición abrir bodega e profesionalizar máis o, o tema e, e a ver como vai o tema o asunto, pero si sí, a, a mi decisión é fazer outro tipo de, de viños. A ver, mm. hai que, que ir probando. Claro, a tua tu experiencia en Portugal seguro que te serviu de, de un gran... Eh, eh, no si, sí, sí, un eh, creme sí. moi namorado en Portugal, tanto que Fixen as prácticas en Portugal, o ano seguinte volvín a ir seis meses pa Portugal a mesma bodega, e fai tres, catro anos me chamaron que tiberan un, un pequeno problema, me pediron se pedira o, o tal e son mano, e dixen por suposto. Mm -hmm. eh, eu son eternamente agradecido enamorado de do Douro. Son ah. os portugueses, son familia, somos irmãs, os galegos somos irmãs do, do Douro pa'rriba, sempre direi. E, e ali apréndese moito moito en tema de agriculturaicultura e en tema de, de irmandad eles. É, é enorme é enorme a, a, a explotación de, do douro Eu eutive ano pasado por ali eh, son 300.000 hectáreas unha verdade unha verdadera, una verdadera eh, fortuna quelo eh, precioso preciose fa, fa, fabuloso o, o pasear no río para eh, eh, en cada encoro pois facer aquelas eh, non sei, subida de, de do barco dun lado pa outro eh. E, e, extraordinario, e despues a chegarse a cualquera adega que por ali hai é fa, fantástico, non? Totalmente, non, mira, a minha moza, por exemplo, de Riviera Sacra mm. ali que tamén os viñedos moi parecidos ao Douro non é o mesmo sí. estilo, pero son viticulturas que para min chamo moita atención de, de moito, traballan moito sí, sí, de esforzo de traballan moi ben porque todo eh, moito en bancais mm. eh, para os viñedos pero a viticultura deles, a mí os viños deles me enamoran. Yeah. Eu son un apasionado de ese tipo. Tanto que intente replicar moito dos estilos de Mirialín, estou intentando replicar a pequena escala, uh -huh. directamente aquí. Bueno, en pequena escala, pero que estás tendo bastante éxito polo menos con esses viños, polo menos esas tres clases, esos tres clases de viños que ofreces. Ademais plurivarietais que, que, que, sí, que teñen moito que ver. Eh, bueno, o albariño lógicamente te, ten un delicado traballo, pero do, do resto o, o que decir, o, o mezclalo como o, o, o, a mestura, A sí, mestura sí. é un traballo moi moi específico, moi chegar a conseguir un tono e un, unha textura especial que non teña acidez suficiente ou excesa, excesiva, é difícil de conseguilo tamén, non? Sí, sí. O, pero Equilibrarlo. O fundamental, o fundamental é cando algo te gusta, que te apasiona, intentar traballar, intentar millorar, estar horas e horas lendo e horas e horas trabalhando. É o que creo que hai que fazer. Experimentar, para equilibrar todo ese traballo que, que estás a facer. Bueno, pois, pois a ver se si somos capaces de, de no verán a chegarnos aí antes de antes de que termine o de Xullo, porque Xullo é, é o final, non? Sí, un mes de, de máis traballo Sí, sí, aí a xente anda máis de vacación se ten máis ganas de sair de festa Muy ben Bueno, Xurcho, que teñas moitísimo éxito no traballo que estás a facer e moitísimas gracias por atendernos nesta humilde nosa radio Non, non, mil gracias a vos por ponerses en contato con, conmigo eh. Bueno, mil Xurxo Unha aperta grande É un mandariche despois o audio que, que, que, que nos entregará o noso técnico E eh, comprobarás que, bueno, fixemos o que foi medianamente posible Para que ti tiveras audición aquí nos nosos, con nosos ointes e seguidores Mil, mil gracias, mil gracias por todo Que interno. saibas que se reemite o programa En, en Radio Cne mañán precisamente a partir de 3 da tarde Perfecto, vale veña, Muy, Unha chao, aperta chao. grande moitos éxitos Igualmente veña.